Уже стомився від усього, скажімо, від нескінченних мандрівок у різних снах, часом страшних. Небезпека, невидима іншими, навіть близькими людьми, наблизилася до нього впритул. Городецький гостро відчував це, і навряд чи хтось би міг йому допомогти. Того ж таки серпневого дня Автомобіль Ландоля пана Владислава хвацько підкотив до садибної ділянки на Великій Васильківській. Тут поволі зростав новий костел, дозвіл на будівництво котрого майже вісім років тому надала Київська міська управа на прохання римокатолицької громади міста. Зводили його, можливо, не так швидко, як хотілося, але невпинно. Аршин за Аршином. Із авто вийшов його шофер і власник, сам архітектор. Нове шкіряне шоферське вбрання дуже пасувало панові Владиславу. Він прискіпливо глянув на майбутній костел у густих рештуваннях. Робітники, мов мурахи, спускалися і підіймалися, були зайняті будівничою справою. Один із них, молодий і худорлявий, саме незграбно і якось несміливо, користувався лебідкою. Знову він зітхнув Городецький. Цей чоловік запам'ятався архітекторові через свої лінькуваті й недоречні рухи, що так контрастували з упевненою і жвавою роботою інших будівельників. Пан Владислав згадав, по обіді має зайти до театру Соловцов, адже він так захопився вигадуванням нових зразків взуття і костюмів для акторів. В театрі на нього завжди елегантного і вишуканого сьогодні, як завжди, дуже чекали. Проте наразі настрій йому зіпсував отой незградний і ніби сонний молодик. Городецький не терпів роботи абияк. Тим часом до архітектора вже поспішав його помічник, студент Політехнічного інституту розумний і жвавий Олександр Леонтів. Очі Владислава потепліли. Цієї миті він пригадав, як Олександр брав участь у проєктуванні Городецьким кенаси для громади караємів міста. Леонтів все і всюди встигав. Водночас він ще навчався у київського будівничого і допомагав Городецькому. Квапився назустріч і старший майстер Петро. Усміхаючись чи не ширше за свою немалу бороду, він звернувся до пана Владислава. «Ваше високородіє, ваше облиш!» – скривився Городецький – «До чого тут? Чи на шанування?» е, – почав Петро Владислави Владиславовичу. «Ми тут те... все гаразд, як слід, стараємося». Городецький, здається, не дуже дослухався до слів майстра. Він ще раз глянув на Леонтіва, потім угору на робітника – і трохи роздратовано гукнув. «Гей, люб'язний!» Хлопець озирнувся на голос, переступив із ноги на ногу, хотів чи виструнчитися перед архітектором, чи щось сказати, похитнувся, дошка рештувань під ним тріснула, він ухопився руками за повітря і каменем полетів униз. За декілька секунд Заюшений кров'ю молодий чоловік лежав до лиць на землі. До робітника бігли товариші Леонтів і Петро з Городецьким. І без медиків було зрозуміло юнак мертвий. – Боже, праведний! – важко дихав Петро. – Та що ж це? – Олександре, лікаря, негайно! – наказав Петро сполотнілий Городецький, і Леонтів побіг до найближчого поштового відділення